Herri jakintza euskaltegian gaude, arratxaldeon, Junkal. Arratxaldeon. Zer moduz? Ondo. Hemen, eh, bueno, leku goxo bat arkitu dugu, tertulian no. asteko Noiz hasi zinen zu, Junkal, euskera zikasten? Ua, hase nintzen, orain dela, hogegi urte edo, baina utzi nion ikasteari, gero bultatu nintzen, egon nintzen hizkuntza eskolan, eta bigarren perfila atera nuen, eta... Onat e, etortzen, hasi nintzen joan den urtean. Eta usta ian, e, gainditu duen idatxizko froga. Eta orain, datorren hilabetean, azaroan daukat hausko asterketa. Ba, sorionak ez, gainditu bat zenuen? Bai. Espera zenuen? Bai. bai. Zure klasek idek dute baiet? Bai, idatxizkoa ez dut arasorik. baina auskoa beste gauza bat da. Zer falta zaizu, ingurune bat euskaraz egiteko. Bai, nire lagunet badakite, baina lotxain ematen zaie, nirekin egitea. Zergatik lotxa? Ez dakit. Tazuk zehizkuntzatan egiten diezu? Normalean erderaz, bai hitzean, bai kalean. Orduan euskara ez da zure ama hizkuntza? Ez, ez, ez. Euskaldun berria, zarela esan daiteke? Bai, euskaldun berria, naiz. Nice. Eta zure ustez, e, euskaldun zarrak nolakoak gara? Badugu pazientzia euskaldun berriekin hitz egiteko? Bueno, den, e, denetari, denetari dago, baina normaliaan bai, ulertzen dute, bai. Zer eskatuko zeniok euskaldun zarbati adibidez, ba, pazientzia, edo esaldia bukatzen ustea, edo ez dakit? Bai, olertzea, bai. Batzuetan travatzen gara eta haiek bere eitza gure, gure gainean jartzen dute eta ez diguten usten eizan libate do un Bueno, hori apuntatzeko edo notatzeko, ez? Pazientzia ze jokatzea. Junkal aurtengozein erronka ze helburu daukazu? Ba, hoskoa, hoskoa azterketa gainditzea. Horregatik etortzen naiz Eta pozik etortzen zeran gogoz. Bai, bai, taldea oso jatorra da. Nik gustot ikasi ikasten duzuela, baina pasatu oso ondo pasatzen duzuela hemen, ez? Bai, hori bati part. <laughs> bai. Giro dotorea esaten dute. Giro dotorea? Elegantea, primerakoa. Bai, bai, bueno, oso pozik. Zer batzareteak izu? Ba, orokorrean sortxi edo. Bai, ez gara denok batera elkartzen, baina e, sortxi gara. Eta, etortzen alda gazterik. Gazteak esan nahi dute selektibitatea gine eta Euskaran murgiltzen direnak edo... Bueno, aurten nire taldean dago hiru gazte. Unibertsitatean daude dagoeneko. Eta gero etortzen da 16 urteko mutil bat. Hori dago batxiller edo eson. Junkal e, langabean zaude edo lanean? Langabean. Bueno, ordain denbora pixkat erabiltzen duzu euskara ikasteko. Bai denbora badago <risa> horregatik etortzen naiz eta egote naiz e, gogor egiten euskara ikasteari Arantz Arratsal Leon Berdin berriz ere euskaltegian segitzen duzu euskaraz ikasten herri jakintzan bueno e, ikasten ez dakit, baina binean... <risa> etortzen bai Ondo pasatzen zo bai Xiango diego entzulei, eh ere, ba zuek parte hartu zenutela, ta ni oraintze gogoratu naiz zuk esan zenuela, hau terapia bat dela. E, segitzen e, segitzenais pensat, hori pensa zen. Eh, segitzen gara atortzen. Ta orduan, bueno, eh Adanchazuk ah, denda bat zen eukan. Bai. Oraindik oraindik daukat. Hor da goraindik. Eh, hor dago bai. Mm, berelekoan. Temos do Alana gorra, baina ez dakizun nola. Aprobetxatu, publicidad de pizkate egiteko. Nun daukazu denda? A, hemen e, Irunen, eh Salisiri bildean, ama an Tas 27 ze saltzen duzu arantza. Sukaldeko altzareak eta etxe tresnak. Bueno, hortze, orain batzuk etxe proiektuak ere badira, azkenan denden ez dago geldirik, asko bai, baina hor gelditu dira proiektuak. Paperan eta hm, lokartzen dira. Baina horrek alare, zuri ez dizukentzen gogoa, ona etortzeko? Hain neska ez, favorez, ez. Eta grabatzen hasi baino lehen, esan diguzu ere, lau biloba dituzula, mona zara, eta josten duzu ere, haientzako? Mm, bueno, jos, bai, jose, bizkat, bai. Zaiatzen zara? Bai. <laughs> Bigarren txaketa hasi naiz, da bernola nola bokatzen duten. Zukarantxa, Euskaldun berri bezala, lortzen duzu irunen kalean Euskaraz hitzegitea? Bai. Hora or idela asko urtez, ostak izan bat, hogei pues, edo pues, normalean zen erderaz. Gero, em, nabaritu nuen em, asko taldeak taldeak Euskaraz hitzegiten zutela. Baina orai ere bai, horai eh? segitzen dira, taldeak, eta eh, amak ta um, umeakin ere bai. Erderaz, baina jo usten, gutxe gora bera. Eta zuk uste duzu Euskaldun zarrok pazientzia dugula? Euskaldun berriekin itzegitean? Nik ez. <risa> zuk zeuk <zaukes> ez daukazu. <risa> <risa> Ezke ez dutu lehertzen, eta mm. hor duan behar du demora gehiago. Eta um, lasaiago mm hori -hmm. pues, eta, bueno, da, um, behar? irakurtzen, osea, esar. Irakurre behar dut e, soinuakin. E, Altuan. Eta batzutan e, ez da ere. <risa> eta gaur hitz bat e, ikasi duzu. Goberatzen zara, lehen esan dugun itzarekin? Gu, Guzti osatua edo, nola ze? <risa> Aztuz, haizu. Ba, hondo erabeli duzu. Ui, bia, bia, nere, nere, nere liburua. Guztiz, unola esan ez du? Guztiz osatua. Guztiz osatua. Haizu, ba, erantxa, zure Euskara, ez dago, guztiz osatua, baina iastik asko ikasi duzu. Bai. Ba Bai, da? Nik... Bai, bai. Hala, por favor. <laughs> Eta orain hirugarrena zure izena, matite. Matilde, zuera irundarra zera? Bai. Eta ia zere talde ontan, zehunden, horrek frogatzen duzuek... Irundarra, eh? Ah, txen txen dungu azal arantxa. Anostikoa. Ah. Horendik badira... Kategoriak. Lekuak. <elegis> ah. Nik esan dit, ah. lekuak. Beniozura arpegiak, beste zerraik, desa. <laughs> <laughs> <haz> Bale, ba, Matilde, orduan, irundarra eta ia zere talde ontako kide zinen, hemen horzongi pasatzen duzu zuek Bai, horregatik, hemen gaude. <hazio> <hazio> Bai, bai, oso ondo pasatzen gara bai. Zuk ze helbururekin ikasten duzu euskaraz? Ba, hitzegitagatik, besteru, bueno, lanerako ez du behar ez titulurik ez, baina bueno, isugarri gustatzen zaita. eta gustatuko litzai dake o eh hobeto hitzegitea, baina bueno. Eta nun egiten duzu lana? Bulego batean. Orduan denborazko asko ordenagailuan pasatzen duzu Denborazko, denborazko. Eta bai. oraindik ez dago hitzegiten duen ordenagailurik. Hora indik ez, baina jendearen, jendearekin ere bai e, atenditzen dut jendea eta hori eta bueno. Zaiatzen zara euskera egiten aukera duzunean? Bai, Batzutan bai, bedi bukatzen dut, barkatu ikastenari naiz, eta jazta. Eta zuk zerbait esango zenieke euskaldun zarrei? Ba, nola jokatu euskaldun berrien aurrean? Ba, polikiago egin, eskuekin gestuak egin eta lagundu? Nik uste du, normalean... Euskaldun sarre laguntzen digute. Ez, nabaritzen nah, du. Ah, bueno, vale, pues talasaiago hitz egiten Arantza euskaldun sarra da. Tabia Saulpegia. Vale, bueno, normalean nik ez dut nabaritu, Eta hemen, taime lan asko izaten duzue? Eh, nik e, nik so. ni mitz. <gülüyor> <Eusker>. <gülüyor> Irri Euskarari buruz, itxeko lan apillo bat. Nik ez dut egiten, ni mitzapratika bakarrik egitera. Da nola ikusten duzu irunen Euskararen egoera? Ni ez duna baritu desberdintasuna, baina ez, bueno. ez da keit. Ez da erabiltzen asko irun, eh? Zuro ez da zer gaitik, zehien de Bueno, agian gaztean artean bai hitz egiten dute, ez da Beste beste mundu da. Erosago, esago. Zuko uste erosago dela gazteleraz. Bai, erresago. E, eh, oso no, Erresago. Noretza er, erresago bai. Baina baldi bada elkartea, el, el esaten Elkartean bat ez dakila oso ondo, seguro herdera se dutela. Bai, hori, bueno, ez dakit ez da, simpati, era, eh, bezala gisa. Eh? Gu gara gogora ez. Alderantziz, aulagoak. Como? Aulagoak, au da, guk batek euskeraz ez badaki, oso jatorra gara edo, eta españoles egiten dugu edo, bueno, frantxeses. Baina Kataluñan esaten dutenez ez, ez da... Eh, Edukazioan. No, Edukazioa ezik eta... Pues hori. Eta sukserzenioen, Matilde. Ez es que, eh, eh, dute zan gazteleraz, gazteak edo... Nahi nuen hori esan, ez. Es. Gazteen artean, beste, beste mundu bada, ez gaztelaniaz iaz artean. Gazteen artean agian, haien artean bai egiten dute euskeraz, baina eh, nik ez duten txuten, karo. Nire... <gülüyor> baina, pasatzen balin basara... Part... Honek eh, etzu nitsegin nahi, eh? <gülüyor> pasatzen... Ibiltzen... Ibilzen... Jame kortau. Balin hor, ez da, kalean? O, o, ez ten... Aintxuten duzu... E, bikote bat e, euskeraz egiten baleo, erderaz edo euskeraz elkarte bat e, euskeraz edo erderaz. Ateatzen bada, bizi lagun bat, a, leiotik edo zer modu edo ketalestaz. Mm. Ez duzu entzuten edo ez duzu nahi. Nera artean, adibidez, e, e, nik zer dakit. No? Ahien artean, ahiet denok dakit, e, dena, denek? denek, denak, denok, denek e. dakit euskeraz. Matilde, zin da zure aurtengo helburua, aurtengo erronka. Hemen, hemen pues aurreratzea. Eta zure helburua arantza, zure desafioa aurten euskaltegien? Bueno, súbesela itzetea. O sea, panota.